Розділ 15 Трохи далі, за чверть милі, на боці Гарлоу, рейки підденно-західної пірнали в ліс. Поросли густим лісом, край положисто спускався вниз, а далі вже починалися болота. Комарі там літали завбільшки за армійські винищувачі. Зате панувала прохолода. Благословенна прохолода. Ми посідали в затінку, щоб випити коле. Верне Япона кидали сорочки на плечі, щоб відігнати комах, а Крис і Стеді сиділи голі по пояс, і їм було добре, як двоми з в віглу. Не минуло й п'яти хвилин, як Верну довелося піти присісти за кущами, а коли він повернувся, то одразу ж наразився на жартики й підколки. «Що, Верне, налякав тебе поїзд?» «Ні, ми ще коли переходили, я вже хотів похезати. Мені треба було похезати, ясно вам?» «Верне!» – знущально заспівали хором Крис і Теді. «Та ну, мужики, правда, чесно. Тоді ти не проти, якщо ми подивимося, чим у тебе там ззаду трусяки вимазані, а?» – спитав Теді. І Верне засміявся, бо нарешті допетрав, що це кпине. «Еди нафіг!» Крис повернувся до мене. «Горді, а тебе поїзд налякав?» «Ня», – сказав я і відпив коле. «Розказуй, сосунок!» Він стукнув мене кулаком у руку. «Хрест на пузі. Я зовсім не злякався». «Точно? Не злякався?» Тедді уважно на мене подивився. «Ні, я, сука, закам'янів. Це всіх дико розвеселило, навіть верно, і ми реготали ще довго. А потім полягали на спини, більше не дуркуючи, і просто в тиші попивали собі колу. Тілом розпливалося приємне відчуття тепла, яке буває після фізичних вправ, коли ти в мирі з самим собою. Весь організм працював злагоджено, як одне ціле. Я був живий і тішився з цього. Усе навколо, здавалося, було напоїне якоюсь особливою ніжністю. І хоча вголос я б цього ні за що у світі не промовив, та це не мало особливого значення. Можливо, те відчуття ніжності я хотів зберегти для себе самого. Напевно, тоді я почав потроху розуміти, що змушує чоловіків ставати від чайдухами. Кілька років тому я заплатив 20 доларів, щоб подивитись, як Евел Кнівел здійснить стрибок через каньйон Зміїної річки. Моя дружина була шокована. Сказала, якби я народився римлянином, то сидів би зараз у Колізеї, цмакав виноградом і дивився, як леви випускають кишки християнам. Вона помилялася, хоча мені важко було пояснити, чому. Та й взагалі, напевно, вона думала, що я її підколюю. Я виклав ту двадцятку не для того, щоб подивитися, як чувак гигне на екранах в абонентів кабельного телебачення на всій території Сполучених Штатів, хоча в душі й був переконаний, що саме так воно і буде. Я пішов туди через тіні, що завжди мерехтять у глибині наших очей. Через те, що Брюс Спрингстін зве Темрявою на краю міста в одній зі своїх пісень. І час від часу, я думаю, кожному хочеться кинути виклик тій Темряві усупереч тому драндулету замість тіла, яким нас людей нагородив якийсь жартівник у ролі Господа Бога. Ні, не всупереч тілам-драндулетам, а через них». «А слово розкажи ту історійку», – зненацька сідаючи озвався Крис. «Яку історійку?» – спитав я, хоча в душі вже знав. Я завжди почувався незатишно, коли розмова повертала на мої оповідки, хоча всім нашим вони наче й подобалися. Бажання розказувати історії та навіть бажання їх записувати – це вже достатнє дивацтво, тому це було круто як бажання стати, коли виростеш інспектором каналізації чи механіком Формули-1. Першим, хто дізнався про те, що я хочу стати письменником, коли виросту, що хочу, щоб це була моя цілоденна робота, довідався Ричі Дженнер, хлопець, який тусувався з нами, поки його сім'я не переїхала в 59-му році жити до Небраски. Ми сиділи у мене в кімнаті, нічого не робили, просто в стелю плювали. І тут він знайшов у мене в шафі коробку з коміксами, а під ними кілька списаних від руки і сторінок. «А це що?» – питає Ричі. «Та нічого», – кажу я і пробую видерти їх йому з рук. Ричі відставив руку в бік, щоб я не дотягнувся, хоча, зізнаюся, не так уже я і старався їх забрати. Мені хотілося, щоб він їх прочитав, і не хотілося водночас. Мною опанувала тривожна суміш гордості і сорому, хоча відтоді змінилося небагато. Я й досі відчуваю те саме, коли хтось просить почитати. Коли пишеш, то робиш це потайки, наче мастурбуєш. Хоча був у мене другодин, він писав оповідання у вітринах книгарень та універмагів, але то такий, що від власної сміливості мало не божевільний ходив, такий чоловік, якого ви хотіли б мати поряд, коли раптово звалитися з серцевим нападом на землю в центрі міста, де у вас немає жодної знайомої душі. У мене писання завжди хоче бути сексом, але воно завжди в прольоті. Це підлітковий онанізм у ванній кімнаті за зачиненими дверима. Ричі так і просидів на краєчку мого ліжка весь той день до вечора. Читав мою писанину, яку я творив під впливом тих самих коміксів, від яких Верн бачив кошмари. А коли дочитав, то подивився на мене якимось дивним поглядом, від якого мені стало якось ніяково. Так неначе він змушений був переоцінити всю мою особистість. «А ти нічого так пишеш», – сказав він. «Покажи Крису». Я відмовився, мовляв, хочу зберегти це діло в таємниці. А речі тоді й каже, чому, це ж нормально по-пацанському, ти не педик, серйозно, от якби це була поезія. Та все одно я взяв із нього обіцянку нікому не розказувати про мої оповідання. А він, звісно, розпатякав, і виявилося, що їм усім подобається моя писанина. А писав я переважно про похованих живцем, про якогось Жульмана, який постав із мертвих і закатрупів присяжних, які його засудили у 12 цікавих способів. Чи про маніяка, який з глузду з'їхав і порубав купу народу на фарш, перш ніж цього верескучого психа, що втратив людську подобу, посік на шматки Курт Кеннон, випустивши в нього обойму патрон за патроном зі свого автоматичного пістолета 45-го калібру. І дула неодмінно курився димок. У моїх оповіданнях завжди були патрони, не кулі. Але були ще історії про «Леді О». Ле Діо було містечком у Франції і 1942-го понурий загін змучених американських піхотинців намагався відбити його в нацистів. Це писалося за два роки до того, як я довідався, що союзники у Франції не висаджувалися аж до 44-го. Вони героїчними зусиллями все намагалися і намагалися взяти те містечко і з боєм прокладаючи собі шлях від вулички до вулички на сторінках сорока оповідань, які я написав у віці від дев'яти до чотирнадцяти років. Теді буквально ковтав ті історії про Ледіо, і останню дюжину я, здається, створював уже суто для нього. На той час мене вже нудило від Ледіо і всіх цих «Мондіо», Шершеле бошель» і «Ферме ля у Ледіо французькі пейзани вічно сичали на солдатів, щоб ті «фермє ля портель». Але Теді згинався над сторінками в три погибелі і читав широко розплющеними очима. На лобі в нього виступали бісерини поту, обличчя кривилося. Деколи мені здавалося, що я чую, як стрекотять у нього під черепушкою Браунінги з повітряним охолодженням і свистять кулі 88-го калібру. А те, як він галасливо вимагав нових історій про Ледіо, було водночас витішно і лячно. Нині письменницька діяльність – це моя робота, і радість від неї трохи пригасла, і все частіше та сповнена провини мастурбаційна втіха в моїй свідомості пов'язується з клінічними образами штучного запліднення. Я кінчаю згідно з правилами і постановами, викладеними в контракті з видавництвом. І хоча ніхто ніколи не назве мене Томасом Вулфом мого покоління, я не часто почуваюся шахраєм. Кожного клятого разу зливаю якомога жорсткіше. Робити менше означало б, хоч це й дивно звучить, бути таким собі педиком. У всякому разі у тому значенні цього слова, яке ми тоді в нього вкладали. Але мене лякає те, як боляче від цього тепер. У ті давні часи мене іноді аж вернуло від того, як, чорт, забирай, приємно це робити, писати. А тепер я дивлюся в ряди годин на цю друкарську машинку і думаю, коли ж у ній закінчиться запас вдалих слів. Я не хочу, щоб це сталося. Здається, Білі я можу терпіти лише доти, доки в мене не закінчаться вдалі слова. Розумієте? А що за історія? – стривожився Верн. Горді, це ж не жахи, правда? Бо жахи я слухати не хочу, щось настрою нема, пацани. «Ні, не жахи», – відповів Крис. «Вона смішна. Гидка, правда, але смішна. Ну, му, горді, повесели нас тією хернею». «Це про Ледіо?» – з надією спитав Теді. «Ні, не про Ледіо, фанатик ти довбаний». І Крис стукнув його кулаком у потилицю. «Це про конкурс поїдання пирогів». «Та ну, я ж про нього навіть ще не написав», – запротестував я. Все одно розказуй». «Пацани, хочете послухати?» «Так», – кивнув Тедді. «Кльово». «Ну, це про одне вигадане містечко. Гретна, так я його називаю. Гретна штат Мен». «Гретна?» – вишкірився Верн. «Що це за назва така? У мені нема ніякої Гретни». Заткнися, дурню, цикнув на нього Крис. «Він же каже, вигадане». «Так, але Гретна, воно якось так тупо». «Багато реальних назв звучать тупо», – сказав Крис. «Ну, дивись. Алфред Штатмен чи Сако Штатмен? Чи Джерусалем Злот? Чи Касл Сука Рок? Тут нема ніяких замків. Багато міст називаються тупо. Ти просто не думаєш про це, бо звик до них. Правда ж, Горді?» «Звісно», – відповів я. «Але Потайки був солідарний із Верном. Гретна – тупувата назва для містечка. Просто я краще її вигадати не зміг». «Ну, коротше, у них там є свої дні піонерів-першопрохідців, як у Касл Року». «Ага, дні піонерів – це, сука, така бомба!» – із серйозним виглядом промовив Верн. «Я всю свою сімейку посадив, у ту їхню тюрягу на колесах, навіть, сука, білі, лише на півгодини, і всі мої кишенькові на це діло пішли. Але воно було того варте, просто знати, де той курвий син. «Може, заглухнеш, хай він розказує!» – закричав Тедді. Верн тільки очима кліпнув. «Ну, так, добре». «Давай, Горді», – сказав Крис. «Та там нічого особливого». «Та ми від такого мокрописького, як ти, багато не ждемо», – підбадьорив Теді. «Але все одно розказуй». Я прочистив горло. Ну, отже, дні піонерів. На останній вечір запланували три великі заходи. Перекочування яєць для найменшеньких, бігу мішках для тих, кому років вісім-дев'ять, ну і конкурс поїдання пирогів». І головний герой у цій історії – товстий малий, якого ніхто не любить. Його звуть Дейві Гоган. «Як брата Чарлі Гогана, якби в нього був брат», – сказав Верн, і зіщулився, коли Крис знову його стукнув. Цей малий, він такий, як ми, але жирний. 180 важить. Його вічно б'ють, і всіх він бісить. І всі діти, замість звати його Дейві, звуть його Жиропа Гогана і знущаються з нього скрізь, де тільки можуть. Усі поважно закивали, виявляючи належне співчуття до жиропи, хоча якби у нас у Касл Року з'явився такий хлопець, ми б усі перші почали його дражнити і усіх собак на нього спускати. І ось він вирішив помститися, бо вже ситий по горло. Розумієте? Йому лишилося тільки поїдання пирогів, але це типу останній конкурс на Днях Піонерів, і всі реально від нього пруться. Приз там 5 баксів. «І він виграє і всім показує фак», – вигукнув Тедді. «Кльово!» «Ні, там усе краще», – відмахнувся Крис. «Замовкни послухай». Жиропа собі міркує. «П'ять баксів – це що?» А найближчі два тижні всі запам'ятають тільки те, що та кінчена свиня Гоган в жартві обскакала всіх. Ага, це ж воно, те, що треба. Ходімо до нього додому, будемо його дражнити до всерачки, тільки тепер будемо звати не жиропою, а пирогопою. Усі знову закивали, погоджуючись, що Дейві Гоган кмітливий чувак. Моя власна історія потроху мене розігрівала. Але всі очікують, що він візьме участь у конкурсі, навіть його батьки. Чорт, та вони вже практично витратили на нього ті п'ять баксів. Ну так, а як же, сказав Крис. І от він про це мізкує і все більше ненавидить усе це діло, бо насправді він не винен у тому, що він такий товстий. Розумієте, як? У нього просто сука з гормонами щось не те, обмін речовин не як у людей. Оце в моєї двоюрідної сеструхи таке. Збуджено вигукнув Верн. «Чесно, вона важить триста фунтів. Кажуть, у неї там з щитоподібною залозою щось не те, чи як його там. Ну, про щитоподібну залозу не знаю, але вона реально сука як гора, як та чортова індичка до дня подяки. І якось раз...» «Верне, та заткнешся ти врешті-решт!» – люто гаркнув на нього Крис. «Я останній раз кажу. Бог свідок!» Він взяв за шийку пляшку з-під допитої коли, зелену схожу на пісочний годинник, і заніс її над головою Верна. А, ну так, так, вибач. Продовжуй, Горді. Офігенська історія. Я всміхнувся. Вернові вставки не надто мені заважали, але, звісно, Крису я про це сказати не міг. Він же сам себе висунув на доглядача мистецтва. І от він крутив це в голові, крутив цілий тиждень перед конкурсом. У школі учні постійно підходили до нього і питали. «Ей, Жиропо, а ти скільки пирогів з'їш? Десять утопчеш? Двадцять? Ні, хрін там, вісімдесят». А Жиропо він їм і каже. «А звідки я знаю? Я не знаю, які то будуть пироги». «І розумієте, конкурс усім цікавий, бо торішній чемпіон дорослий, звуть його а, Білл Трейнер, здається». А цей трейнер, він не жирний зовсім, навпаки, він сухорлялий. Але пироги як за себе кидає, і минулого року за п'ять хвилин затоптав шість. «Цілих?» – з благоговійним трепетом запитав Теді. «А то? Ну, а Жиропа він на цьому конкурсі наймолодший». «Давай, Жиропо!» – збуджено загукав Теді. ті срані пироги!» «Розкажи їм ще про інших пацанів, які в конкурсі», – сказав Крис. Добре. Крім жиропи Гогана і Біла Трейнора, там був ще Келвін Спаєр, найтовстіший житель міста, хазяїн ювелірної крамниці. Золото Гретне, – пирхнув Верн. Крис подивився на нього тяжким поглядом. А ще цей хлопець – диск-жокей із радіостанції в Люїстоні. Він не те, щоб гладкий, але, ну, опецькуватий. А останній – Губерт Гретна Третій, директор жиропиної школи. Йому треба було переїсти свого директора, уточнив теді, а Крис охопив коліна руками і радісно погойдався туди й назад. Ну хіба не краса? Продовжуй, горді. Я повністю заволодів їхньою увагою. Вони всі понахилялися вперед, мене охопило п'янке відчуття влади. Я пожбурив порожню пляшку в ліс і трохи пововтузився, щоб вмоститися заручніше. Пригадую, що чув тоді співгаєчки, десь глибоко в лісі, далеко від нас. Вона монотонно виводила свої нескінченні трелі в небо. Ді, ді, ді. І в нього виникає ідея, сказав я. Ще жоден пацан не додумувався до такої помсти. Настає грандіозний вечір завершення днів піонерів. Конкурс поїдання пирогів має відбутися акурат перед салютом. Головну вулицю Грет не перекрили, щоб люди могли по ній гуляти. А посеред вулиці стоїть величезна платформа. На ній висять святкові прапори, а спереду вже зібралася чималенька юрба. Там ще блукає фотограф із газети, хоче зробити знімок переможця з вимащеною чорницями пикою. Бо виявилося, що того року пироги будуть чорничними. А, мало не забув. Пироги вони мали їсти із зав'язаними за спиною руками. І от уявіть піднімаються вони на платформу